kumekucha Afrika hii ni dai ya Kiswahili ya sauti ya America VOA tunatangaza kutoka hapa Washington DC Karibuni kwa matangazo yetu ya asubuhi yanaoanza saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki saa 11 Afrika ya Kati Twasikika pia kupitia mtanda wa internet anwani yetu ni www.voaswahili.com Leo ni Jumatatu April 4 mwaka 2011 Mimi ni Esther Githo Yot na mimi ni Sunday Shumari Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo wanajeshi wa Faransa wadhibiti uwanja wa ndege na katika habari nyingine kwa wiki nzima kwanza leo msikilizaji takuletea makala mfululizo juu ya uharamia. Hapa tumskimizie mateka wa Tanzania aliyechiwa huru. Sisi tumeachiwa ni bahati tu ya Mungu, meli yetu iliisha mafuta, alafu ikatokea tunahitaji msaada na wale wa Somali, boti yao ilikuwa mbali, ikabidi tukae nao tujadiliane Nibadhi ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo msikilizaji jumuikana nasi hadi mwisho wa matangazo haya lakini kwanza huyu hapa Sande Shumari na habari za dunia Majeshi ya Ufaransa yamechukua dhibiti wa wanja wa ndege huko wakati majeshi na upingana yakiendelea ya kuzania udhibiti wa mji mkuu wa kibiashara. Majeshi Fransa, ya Faransa yamechukua udhibiti wa uwanja wa ndege ili kuondoa raia wa kigeni wanaokimbia Ivory Coast na kuleta vikosi vingine 300 ili kuongeza nguvu kwenye majeshi ya kulinda amani ya umoja wa mataifa. Majeshi ya Unga mkono alasani watara Tara ya yamechukua udhibiti wa sehemu kubwa ya nchi katika wiki iliyopita na sasa wanaonekana kukamilisha hatua wa ya mwisho ya kuondoa rais aliyekuwa madarakani Laurent Bagbo kutoka kwenye jumba la Rais huko Abidjan. Bwana Watara alitangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi wa Novemba lakini Bwana Bagbo amekataa kuachia madaraka. Wakandarasi nchini Japan wanatumia kemikali na vumbi mbao pamoja na vipande vya magazeti ili kuzuia maji yenye mnurisho kuingia baharini kutoa kwenye kiwanda cha nuclear kilichoharibika mwezi uliopita kwa tetemeko kubwa na tsunami. Wamuzi wa kutumia vifaa vya kufyunza maji na njia nyingine ulifikiwa siku moja baada ya wafanyakazi katika kiwanda cha Fukushima Daiichi kugundua shimo kwenye eneo la karabati ambalo linaonyesha kuwa mvua maji yenye kuingia baharini. Wafanyakazi walijaribu huko kutumia zege jumaamosi ili kuziba shimo katika eneo la karabati lakini juhudi hiyo ilishindikana. Na serikali ya Israel imeanza kujitetea kufutia ripoti ya umoja mataifa inayowatuhumu kwa ukatili waliowafanyia wa palestina katika ukanda wa Gaza hatua hiyo imefuatilia kubadili msimamo kwa mwandishi wa ripoti hiyo mwandishi wa sauti Amerika mjini Jerusalem Robert Baker ametoa ripoti inasoma hapa na mubelwa bandio Waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ameutaka umoja mataifa kupinga ripoti hiyo inayotuhumu Israel kwa makosa ya kivita wakati wa mzozo wa Gaza miaka miwili iliyopita. Bwana Netanyahu amelieleza baraza lake la mawaziri kwamba anaanzisha kampeni ya kimataifa kusafisha jina la Israel. Alikuwa akijibu ripoti zilizoandikwa na Richard Golston katika gazeti la Washington Post, ambaye ameeleza katika malalamiko yake makuu kwamba Israel ilidhamiria kwa makusudi kuua raia wa Palestina. Goldstone amesema kwamba iwapo wakati huo angejua anayojua sasa, ripoti yake ingekuwa na mwelekeo tofauti. Lakini amesema kwamba timu yake ya umoja mataifa ilipungukiwa na taarifa kwa sababu Israel ilikataa kushirikiana wakati wa uchunguzi huo. Ripoti ya Goldstone imesababisha asira nchini Israel, ambayo imesema kwamba mashambulizi yake ya wiki tatu huko Gaza yalikuwa hatua halali za kujikinga dhidi ya mashambulizi ya makombora toka Palestina yaliyofanyika kwa miaka kadhaa wanaenshae au ameliza ripoti hiyo kama kampeni za kuichafua nchi yake. Unaendelea kusikiliza cha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili sauti ya Amerika, Washington DC. Mahafisa wa Ugiriki wanasema mwakilishi wa Muammar Gaddafi amemwambia waziri mkuu wa Ugiriki George Papandreou kwamba kiongozi huyu wa Libya ataka mapigano yamalizike nchini mwake. Waziri waambia nje Dimitris Dratsos alisema pili Inaonekana kwamba maafisa wa Libya wanatafuta suluhisho kwa ajili ya mzozo huo wa silaha na majeshi yanayompinga Gaddafi. Jutas, alizungumza baada ya waziri wa muda wa mambo ya nje wa Libya Abdul Ati Al obeidi kukutana na Napoleon mjini Athens. Nigeria imearisha uchaguzi wa taifa baada ya kuahirisha hatua ya kwanza ya kupiga kura. Juma katika ratiba mpya iliyotangazwa Jumatapili, raia wa Nigeria watafika kura ya wabunge Aprili 9 na kupiga kura kumchagua rais Aprili 16 na nafasi ya magavana majimbo Aprili 26. Wa Nigeria walikuwa kwenye hatua ya kupiga kura ya wabunge Jumatamosi, wakati ghafla tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ilipotangaza kuwa upigaji kura utaahirishwa mpaka Jumatatu. Tume hiyo ilisema Hatua hiyo imetokana na kuchelewa kwa ugawajwe vifaa vya kupigia kura. Unaaskiliza kumekucha Afrika matangazo na kujia kutoka hapa idha ya Kiswahili ya Sauti ya America Washington DC na habari zilizopewa uzito wajua asubuhi ya leo za husu mzozo wa Ivory Coast ambapo Rais Lauren Bagbo anayengangania madaraka nchini humo serikali ya Bagbo inaoangangania madaraka nchini humo imesema jana kwa majeshi ya Ufaransa hayana haki ya kuchukua udhibiti wa uwanja wa ndege katika mji mkuu wa biashara Abidjan wakati ambapo mapigano yanazidi kuongezeka baina serikali hiyo na wapiganaji wa na mshindi anayetambuliwa kimataifa wa uchaguzi wa wa mwezi Novemba. Mwandishi wa VOA Scott Tanzana anaripoti kutoka mji wa Noe ulioko mpakani mwa Ivory Coast na Mbeleo wa Bandio anaisoma ripoti kamili. Majeshi ya Ufaransa yamechukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Abidjan baada ya majeshi ya MT rais ya madaraka Laurent Bagbo kusalimu amri kwa majeshi ya umoja wa mataifa. Ufaransa inatumia uwanja huu wa ndege kuwasafirisha raia wa kigeni wanaotaka kuondoka nchini humo na pia kuingiza zaidi ya wanajeshi tatu kuimarisha hali katika mji mkuu huo wa kibiashara mshauri wa serikali ya Bagbo mwenye makazi yake jijini Paris Alain Touce amesema majeshi ya faransa yimekuwa kama ovamizi wasio na haki ya kufanya hivyo kwa kuwa moja mataifa haujaidhinisha majeshi hayo kutoa uwanja huo ndege ce n'est pas à ni à france de de nasema kwamba marekani na faransa hawana madaraka ya kuamua ni nani ataongoza ivory coast Anasema msada wa nje anaopata rais anaitambuliwa kimataifa Alasan Watara unachochea hali ya vurugu. Tusana anasema Marekani na Ufaransa zimeshiriki kudumaza hali nchini Ivory Coast tangu chaguzwa marudio wa urais na kwamba tabia zao si nzuri. Wakati mapigano ya kutoa mji wa Abidjan yakeingia siku ya tano, makundi ya haki za binadamu yametoa wito kwa majeshi ya naowati na Watara na bwana Bagbo kuheshimu haki za raia. Susana mekanusha report kwamba wapiganaji wanaomunga mkono Rais Anne madaraka wana orodha ya watu wanaokusudia kuwa huko Abijan. Susana anasema hakuna orodha kama hiyo miongoni mwa watu walio karibu na bwana Bagbo. Anasema serikali ya sasa haitoi nafasi kwa hatua kama hizo. Wapiganaji wanaomunga mkono bwana Watara, songa kwa kasi katika sehemu kubwa ya nchi katika wiki moja iliyopita katika harakati zao za kuelekea mji wa Abijan. Lakini hawamiliki eneo lolote ambalo linaaminika kuwa ngome kuu ya wafuasi wa bwana Bagbo huko Jimbo la Kusini Mashariki. Majeshi ya usalama ya bwana Bagbo yanatawala mpaka mkuu kusini unaopakana na Ghana. Walofukuza waandishi wa habari jana Jumapili wakipiga kelele kwamba rais wa Faransa Nicolas Sarkozy na rais wa Marekani Barack Obama wanataka kuwaua waafrika ili kuchukua mafuta yao. Maafisa wa ngazi ya chini huko Gana wanasema wamekamata takriban no wanajeshi Sabini walao munga mkono bwana Bagbo ambao walivuka mpaka wakiwa na silaha mtu mmoja ambaye alisalimu amri aliwaambia maafisa wa salama ambao walikuwa ameagizwa kuwa katika mji wa wakati majeshi ya bwana Watara yalipowashambulia wiki iliyopita wakati wakapiga risasi bahati mbaya wakamuua mwendetu mmoja alikuwa mfanyakazi wa wa meli uharamia pwani ya Afrika Mashariki nini athari zake wengine tuko na watoto hata hatujui tunaweza tukakaa vipi hasara zake zinaonekana wapi zinahesabika vipi Maharamia wile alikuja karibu sana tumepata tabu kweli sisi tumesimamisha kwa haswa bili zote jiunge na idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika wiki nzima hii asubuhi na jioni katika makala maalumu kuhusu athari za uaramia katika pwani ya Afrika Mashariki Idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika kila siku asubuhi na jioni moja anetafutwa nchini Rwanda kwa makosa ya uhalifu wa kivita pamoja na mawaji halaiki amekamatwa huko Fransa. Tioto Barahira, mmoja wa zamani wa Kabarondo huko mashariki mwa Rwanda alikamatwa katika mji wa kusini wa Ufaransa wa Toulouse mwezi ulipita. Gazeti moja la Kigali New Times jana Jumapili lilimkariri kiongozi wa shirika moja lenye makao yake huko u Paris la na walinusurika na mgogoro hayo Alan Gautier akisema Interpol wamethibitisha kukamatwa kwa barahira Kamanda mkuu wa Marekani na mwakilishi wa riia katika jumuiya ya kujihami ya mataifa ya Magharibi NATO nchini Afghanistan Wanalaani vikali kwa Qur'an kulikofanywa na mchungaji mwenye mkali hapa Marekani Terry Jones ambako kumesababisha vifo kutokana na maandamano katika nchi hiyo iliathiriwa wa na vita. Kamanda wa majeshi kimataifa yanayoongozwa na Marekani, General David Porres, amezungumza na waandishi habari jana mjini Kabul na kulani kuchomwa kwa Qur'an na kisha kutoa rambirambi zake kwa familia za wachuolojeruhiwa na kuuawa katika maandamano hayo. Mwakilishi wa Waya na NATO kwa Afghanistan, Mark Sedwill, amesema kuchomwa kwa Qur'an ilikuwa ni jambo la dharau kwa imani ya Kiislamu na kwamba hilo Haliwakilishi maono ya mataifa yaliyo katika ushirika na wao. Hii ni Sauti Amerika, Washington DC. Vikosi vya upinzani nchini Libya viliendelea na mapigano dhidi ya wanajeshi wa Tifu kwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi katika mji wa Brega kilomita 800 mashariki ya mji mkuu wa Tripoli. Viongozi wa waasi hata hivyo wanakiri kuwa majeshi ya Gaddafi yamepewa mafunzo na yana silaha zaidi lakini kwamba wao pia wanajizatiti. Mwandishi wa v Scott Bob ana ripoti kutoka Benghazi ngome kuu ya waasi kwa majeshi hayo ya mashariki mwa Libya yanasema yalijiondoa kwenye mji wa Brega jana Jumapili baada ya kudai kuwa yameutoa tena mji huo kufuatia siku mbili za mapigano walisema walifikia hatua wa hiyo baada ya wanajeshi wa tifu kwa Gaddafi kuzingira mji wa Misrata mji wa tatu kwa ukubwa nchini humo ulioko kilomita hamsini mashariki ya Tripoli na kushambulia miji mingine iliyo karibu ya Zintan na Yafran Mafisa walisema vikosi hivyo vya upinzani ambao wengi ni wapiganaji wa kujitolea wasiona na mafunzo ya kijeshi walikabiliwa na changuo ngumu la kukabiliana na majeshi ya lojihami yanayomuunga mkono Gaddafi. Makamanda wa vikosi vya upinzani wanasema kutokana na hilo hawaruhusu wapiganaji wa, wa kiraia waliojitolea kwenda katika mstari wa mbele wa mapigano. unasikiliza sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC Kamanda mkuu wa Marekani na mwakilishi wa raia katika jumuia ya kujihami ya mchezamaharibi NATO chini nchini Afghanistan Wamelaani kitendo cha kuchoma Quran kilichofanywa na mchungaji mwenye msimamo mkali hapa nchini Marekani. Raia wa Afghanistan waliandamana kupinga tukio hilo na vurugu zilizotokana na maandamano hayo zimesababisha vifo vya watu wawili. Ikiwa ni pamoja na raia kadhaa wa mataifa kigeni wanaofanya kazi katika ofisi za umoja wa mataifa. Mwandishi wa VOA IAS na ripoti kutoka Islamabad kwa kuchomwa kwa kitabu kitakatifu cha Waislamu kulikofanywa na waumini wa kanisa dogo huko Florida kumbe watu wengi nchini Afghanistan. Raia wa Afghanistan wenye hasira waliandamana mtaani kwa siku ya tatu mfululizo jana Jumapili kupinga tukio hilo. Maafisa usalama wanasema mapigano baina polisi na waandamanaji waliokuwa kirusha mawe yaliua watu wawili. Maandamano ya hivi karibuni alifanyika katika jiji la Mashariki la Jalalabad na Kusini mwa jiji la Kandahar. Akizungumza na wandishi wa habari jana Jumapili, Kamanda wa majeshi ya kimataifa inaongozwa na, na Marekani Generali David Patreas, amelaani kitendo cha kuchomwa kwa Qur'an na kisha akatoa salamu za rambirambi kwa wale wote waliojeruhiwa ama kuwawa katika maandamano hayo. We condemn the action of an individual in the United States who burned a holy Quran. Tunalani tendo la mtu huyo huko Marekani ambaye amechoma Quran takatifu. Kitendo hicho kilikuwa ni cha chuki, hakivumiliki na chadharau ya hali ya juu. Tunalani hili kwa namna zote ziwezekanazo. Generally Patrias amesema kwamba katika wakati huu ambao kuna maandamano majeshi ya kimataifa yanafanya kazi kwa karibu pamoja na washirika wao wa Afghanistan kujaribu kutuliza ghasia hizo. Anasema kwamba jambo hilo pia lilijadiliwa na Rais Hamid Karzai katika mkutano wake Jumatapili na baraza la usalama la taifa ya Afghanistan. Uh, needless to say all leaders uh, are calling on uh, all Sote twajua kuwa viongozi wote wanaomba pande zote zilizoguswa na jambo hili hapa Afghanistan kuonyesha utulivu na kuonyesha upinzani wa kile ambacho mtu huyo uko Marekani amefanya, kuonyesha ustahamilivu, kuonyesha heshima, na hicho ndicho tunachojaribu kufanya na hilo ndilo ninaloamini kuwa washirika wetu wa Afghanistan pia wamepanga kufanya. Viongozi wa dini ya Kiislamu wanaoongoza maandamano huko Afghanistan wamemwomba Rais Karzai kulazimisha mchungaji Terry Jones na kanisa lake dogo huko Florida washtakiwe kwa kuchoma nakala ya Quran. Mauaji yaliotokana na maandamano hayo yamesababisha jumuiya kimataifa kulaani tukio hilo la kuchoma kitabu kitakatifu huku mchungaji huyo wa Marekani akikanusha kuwa vitendo vyake vimesababisha vurugu hizo. Nendaa ya kusikiliza Idaike South America Washington DC. Michezo Namo press na sasa katika ukurasa wa michezo kumekucha Afrika hii leo mimi Abdishakur Abod tunaangalia kandanda huko barani Afrika kwanza ambako kumekuwepo na mvutano huko Cairo na kumsababisha waziri mkuu wa Misri Essam Sharif kutoa ombi la radhi kwa wachezaji wa Tunisia na Afrika nzima baada ya mashabiki wa Zamalek kuvamia uwanja na kuashambulia wachezaji wa Club wa African na referee. Mashabiki waliingia dakika tatu tu kabla mchuano kumalizika baada ya kutoridhika kuona kwamba timu yao ya Zamalek inaondolewa katika kombe Club Bingwa la Afrika ilipokuwa inaongoza mabao mawili kwa moja, inaongoza lakini katika raundi ya awali Zamalek walipigwa mabao mane kwa mawili na Club African huko Tunis na hivyo waziri mkuu wa Misri ametaka uchunguzi kamili ufanyike katika michuano mingine ilofanyika mwishoni mwa wiki kupigania nafasi ya kuingia katika fainali ya klabu bingwa Afrika timu nyingine ya Misri Al ahli ilifanikiwa kusonga mbele baada ya kuilaza Super Sports ya Afrika Kusini moja kwa bila Desportive Interclub ya Angola inasonga mbele baada ya kuilaza Amerika ya Sudan mabao mawili kwa bila. ASF Far Le wa Senegal wamesonga mbele baada ya kulaza Joliba wa Mali kwa bao moja kwa moja na Raja Club ya Morocco imeweza kuiondoa timu kali ya Stade Malien bao moja kwa bila kutoka Mali. Kwa hivyo michuano inaendelea bado raundi ya pili timu nyingine kabla kwenda katika raundi za fainali. Tukienda huko Kenya kwa ufupi tu baada ya mapumziko ya kandanda timu zilishuka uwanjani mwishoni mwa wiki na kulikuwa michuano ya kusimua ambapo Gormahia walioalaza Kenya Commercial Bank moja kwa sufuri. Shtima kuonyamazisha AFC Leopard moja kwa bila. Bandari kwa laza Sony Sugar moja kwa bila vile vile na Rangers kwa Chemili Sugars mawili kwa bila. tukija katika upande wa mpira wa vikapu hapa Marekani hii leo macho yote ya mashabiki yako katika finali huko Houston ya timu bingwa za vio vikuu ambapo vijana kutoka chuo kikuu cha Butler kwa mara ya pili mfululizo wanaingia katika fainali na watapambana na vijana wa chuo kikuu cha Connecticut basi tungoje matokeo baadaye lakini kwa upande wa baadhi ya matokeo ya michuano NBA Chicago Bulls walilaza Toronto Raptors 113 kwa 106 Oklahoma City Oklahoma Tunders kulazwa na LA Clippers 98 kwa 92. Grizzlies kuwalaza Timberwolves sita kwa pointi 89. Ni hayo tu tuliyokuwa nayo hii leo kutoka Kumechu Afrika ukurasa wa michezo asubuhi. Jioni mtapata maelezo zaidi katika ulimwengwa wa michezo kwa Herine.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 Kikambo mfululizo wa makala yanoanzia hiliyo tunafuatilia kwa undani athari za uharamia kwenye mwambao wa Afrika Mashariki kama navyo ripoti Mwomoyo Hamza Mwezi Novemba mwaka jana kundi dogo la kina liliwasili mbele ya ofisi za Radio Shirika ya Sauti ya Amerika huko mjini Mombasa Kenya Baraka FM kudai hatua za serikali ya Kenya kuokoa waume zao ambao walikuwa wakishikiliwa mateka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 Andrew Mangura ni mwenyekiti wa chama cha ya Kenya. Kadhia ya utekaji nyara meli imekuwa moja sem ya sehemu kubwa ya kazi zake za kila siku tangu utekaji uanze kuibuka kwa wingi mwaka elfu mbili na tano. Paris ya Somalia imefanya import ya mali kuagiza kutoka nje kupanda kupanda joko kufikia dola milioni nane kwa mwezi na export, yani maneno ambayo anatuma nje za nje, imefikia dola milioni nane kwa mwezi. ambao hii gharama za kesa kwa mtumizi na hii imekuwa makadirio imefika kwa kiwango cha kwamba kwa kila gharama kila kitu mtu imefika ya kumi. Pengine hakuna biashara ambayo imeathirika vibaya zaidi na utakajinyara nyara wa meli kuliko biashara ya usafirishaji bidhaa katika bahari Hindi.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 Na, msikizaji na sasa ni upande wa ujumbe mfupi kutoka kwako na tunaanza naye Rafael Mwaka Palila ambaye anasema kuhusu mgogoro wa Ivory Coast ni onao wa kulaumiwa ni umoja wa Afrika kwani siku zote wakienda kwenye vikao vya umoja huo, marais wa Afrika hukaa meza moja na madikteta na kushindwa kuwakemea na kuwatenga. Hivyo madikteta ndio maana wanaendelea kungangania uraisi. Kuhusu habari ya uchaguzi mkuu wa Nigeria kuahirishwa tena Andrew Kizenga Shundi anasema ni sawa tume ya uchaguzi ni mhimili wa mandalizi ya uchaguzi wa nchi yoyote uvunjikaji wa amani huweza kutokea iwapo kutakuwepo na ubabeishaji ama uchakachuaji kama ilivyokuwa huko Ivory Coast na habari nyingine juu ya NATO kuchunguza kuliwa raia wa Libya na mashambulio yake Tawi Ruben anasema NATO hawana haja ya kushambulia sehemu nyingine inatakiwa washambulie ngome ya Gaddafi na kumuua madarakani kwa sababu yeye ndio chanzo cha vita huko Libya. Na kabla kukamilisha matangazo yetu hii leo tusikilize muktasarifu wa habari ukisomwa hapa na Sande Shomari. Majeshi ya Ufaransa yamechukua udhibiti wa eneo la ndege huko Abidjan, wakati majeshi ya upingana yakiendelea kuzadhania udhibiti wa mji mkuu wa biashara. Majeshi ya ufaransa yamechukua udhibiti ya uwanja wa ndege ili kuondoa raia wa kigeni wanaokimbia Ivory Coast na kuleta vikosi vingine 300 ili kuongeza nguvu kwenye majeshi ya kulinda amani ya umoja wa mataifa. Wakandarasi nchini Japan wanatumia kemikali na vumbi ambao pamoja na vipande vya magazeti ili kuzuia maji yenye mnunurisho kuingia baharini kutoka kwenye kiwanda cha nyuklia. Arabika, pita, kwa mwezi ulipita kwa tetemeko kubwa na tsunami. Umbooze wa kutumia vifaa vya kufyunza maji na njia nyingine ulifikiwa siku moja baada ya wafanyakazi katika kiwanda cha shima Daichi kugundua shimo kwenye eneo la Okarabati ambalo linaonyesha kuwa linavuja maji ni mnurisho mkubwa kuingia baharini. Maafisa wa Ugiriki wanasema mwakilishi wa Muammar Gaddafi Ami mambia, waziri wasemkoo ugiriki George Bapendre kwamba kiongozi huyu wa Libya anataka mapigano yamalizike nchini mwake Waziri wa mambo nje Dimitris Giortis alisema Jumatapili inaonekana kwamba maafisa wa Libya wanatafuta suluhisho kwa ajili ya mzo huo wa silaha na majeshi yanayompenda Gaddafi Nigeria imeahirisha uchaguzi wa taifa baada ya kuahirisha hatua ya kwanza ya kupiga kura Juma Katika ratiba mpya iliyotangazwa jumaapili raia wa Nigeria watapiga kura ya wabunge Aprili 9 na kupiga kura ya kumchagua rais Aprili 16 na nafasi ya magavana wa majimbo Aprili 26. Mtu mmoja anetafutwa nchini Rwanda kwa makosa ya uhalifu wa kivita ni pamoja na mauaji halaiki Amekamatwa huko u Fransa. Tiyote Ibrahim, mkuu wa zamani wa Kabarondo huko Mashariki mwa Rwanda, alikamatwa katika mji wa Kusini wa Fransa, telose mwezi uliopita. Kamanda mkuu wa Marekani na mwakilishi wa raia katika timu ya kujihami ya Mataifa Magharibi NATO nchini Afghanistan waliani vikali kuchoma wa Quran kulofanywa na mchungaji msomomu mkali hapo Marekani, Terry Jones na kwa muktasari huo wa habari ndo tumekamilisha matangazo yetu kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Si tena hapo kesho Jumanne asubuhi saa, saa za Afrika Mashariki, saa 11 asubuhi Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote walofanikisha matangazo haya mwelekezi ni Sora Rero, Mimi ni msimamizi wa matangazo haya Estegidhu nikishirikiana hapa studio na Mobelo Bandio pamoja na Sunday Shumari. Tawatakia siku kutoka hapa VOA, Washington DC.